lanaren poderioz, sufrimendu askokin, baina batea da, hau eta, bueno, azkenean esan ez dutak ez, ja, sobaleko taldea dela da oso-oso oso bozik. Fasea iritsi da, oso komplikatu da, fasea e, jokatzea, baina taldeak, maia, ondia eman du, gainera, lasa ibilia e, burua argi eta ondo, ez? Ba, egin egin, azkenen, ba, partioak eta oso luze egizan gozitela, gaina, ba, bueno, guk emeiren ditxen jolaztuta, bazirudien, bapizkate, favoritu eginela, niguztetan asaitasuna ekin hartu gendela bailenengo partidetik an, Eta dau finalen baita da saile final azkenen helburu lortu deu baina bain eh ospatzea da hola da, da bozo, bozo. Eta bi partietako klabea defentsa, egurrauenatu duzu hondo baina baina horte egonda dago eh bai da defensa da bueno azkenen baita Atezainak ere bai peiak izu paratu do da xere artea atearen baita izu harri izu ondo ibilidea da ah ba, azkenen den ondeno da, ez, eh defensa tienen deno da, pero Ataken no? hori eta atak egitezke asko zerrezago kontro atakera eta baina bai, azken horre onda klareitako bat, baina bai, azken lana-lana eta lana, ez da huizteik. No, Hizu gaur hartaleko, aspaldi ez denunela no, behar ikusten ez? Izu garrere, izan, izu harri, izan jolazen, gozada, da, izan da, izan da, asko zerrezago jolazzen da, ikiston da. Olako ofizioekin eh, da hemen jolastea, etxean olako ospagitzen bad herbitzea da ia san oso oso pozik eta bai peskerrean berailei da, da talde guztiei, Urte asko eman ditu iasoa gorez joven mailan eta azkenean ba bueno, lekura, esan dezagun ez, ez oso. A, ni gustatzen baita ne aurten etorrena ez da aurtengo bai, naiz, naiz eta azkeneko voluntariak subirtu den, ba ni gustatzen talde merezi zola da egia san talde, o sea, clubak e, bai, beste urte biharre maianen onda gero hiru hasoa bidasoa dan batein ustez merezi dola lehengo maianen hotea da azkenen lortu deu da baina ber baino urten baino espatua oraingo gastensua baino urten ba ikusten ilusiogin hasiko bea da da aurrea